בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב פ"ח. ברוך השם, יום ד', ראה תקצ"ב, רב שלום לבני חביבי נירו יאיר. קיבלתי מכתבך אור ליום זה ונהניתי מאוד מאוד ממה שאני רואה שדבריי האמיתיים עושים רושם אצלך תודה לכלא. באשר אתה עוסק לחזור זיכרון האמיתי כך הוא המידה וכך יפה לך לחזור הזיכרון הזה בכל יום אלפים פעמים. כי רק בשביל זה באנו לעולם הזה לזכור תמיד בעלמא דעתה. כי הכל יודעים שאין שום קביעות בזה העולם, ובהכרח לזוז מכאן בעברת רגע קלה. כי כל הזמן אינו נחשב אפילו לרגע קלה למי שמשים ליבו ודעתו היטב אל פריחת הזמן יותר מעוף הפורח. וצריכים להתגבר מאוד בלי לשכוח את עצמו, ועל זה זהירנו בתורה רק כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים וכולי. והנה היום השם היה בעזרי, שכתבתי איזה חידושים בעניין זה. ובכל עת שאני כותב דברים כאלה, בעל על דעתי, מי ייתן שתראה אותם? כי נדמה לי בכל פעם שאלו הדברים מוכרחים לך מאוד, כאשר כבר הודעתיך מזה. בני חביבי וידידי, וגם היום חשבתי כך, ואמרתי בליבי להתחזק, לכתוב לך איזה דברים, אף על פי שעדיין אין לי עובר ושם ממי לשולחם. והכלל, שצריכים לשמור זיכרון מאוד מאוד, דהיינו לזכור בכל יום בעלמא דאת בכלליות ובפרטיות. אך רבו המונים הנמשכים מבחינת הרע עין שמטילין שכחה, והם מתגברים כל כך בכמה אופנים עד שמוכרחים להמשיך בחינת שורש המלכות. שהוא בחינת עד חותמי וכולי, כמו שמבואר שם. ואין איתנו יודע עד מה איך זוכין לזה. רק אנו סומכים על כוחו של זקן לקדושה שהוא לוחם בעדנו מלחמות השם. הוא יודע להמשיך בחינה הנ"ל כדי להכניס את הזיכרון בנו. אך העצה הפשוטה הזו לשמו הזיכרון הוא על ידי הדיבור פה. כי הדיבור יש לו כוח גדול מאוד, ועל ידו מנצחים כל המלחמות. וכמו שלעניין הזיכרון הפשוט, כגון לזכור לימודו, צריך לנחזור פרקו בפיו כמה וכמה פעמים, כידוע בחוש. כמו כן, לעניין הזיכרון הזה, שהוא העיקר, צריך לנחזור בפיו הזיכרון הזה, אין בינו לבין עצמו, לדבר לעצמו דברי מוסר בכל יום, מה יהיה תכליתו לעולם הבא, ומה יהיה סופו לנצח וכו', וכן לדבר עם חברו בזה. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם. מבחינת כי מדי דברי בו זכור אזכרנו, כמו שמבואר במקום אחר. ועיקר ניצחון המלחמה של זה העולם, שמלחמה ארוכה מאוד מאוד בלי שיעור, עיקר ניצחון על ידי הדיבור, שהוא הכלי זין של איש ישראלי, כי אין כוחנו אלא בפה. וזה מבחינת למנצח שהתחיל דוד המלך עליו השלום. רוב המזמורים שבתהילים ופרש רש"י שעשה המזמור בשבי הלוויים שיאמרו שהם מנצחים בשיר וכו'. ואנחנו פירשנו זה הפירוש הפשוט על כל ישראל ופשוטו ופירושו בפשיטות למנצח למי שהוא רוצה להיות מנצח המלחמה בזה העולם יאמר זה המזמור וזה המזמור וכו'. מהווה נתב. וכמו כן הוא לעניין התבודדות שהוא גם כן מבחינת אמירת תהילים כמו שמבואר במקום אחר גם דוד, אמל, ד, דוד אמר למנצח זה על עצמו, כי הוא מחזק את עצמו ואומר למנצח מזמור לדוד. היינו, לדוד שמנצח כל המלחמות על ידי דיבורו, אומר עתה זה המזמור. וכן צריך כל אדם אפילו במדרגתו השפלה להידע ולהאמין שבוודאי הוא מנצח הרבה על ידי כל דיבור ודיבור של שיחה והתבודדות וכולי שאומר. כי זהו ניצחון אמיתי נצחי שנשאר לעולמי עד ולנצח נצחים. ואם יהיה חזק בזה שעד שתצא נפשו ממש יעסוק בזה, יהיה איך שיהיה ויעבור עליו מה, בוודאי ינצח המלחמה בחסדו הגדול. והנה שמחתי זה העניין לעניין הטבת חלום שאני עוסק בו עתה בעזרת השם נדבך. כי על ידי זה רואים נפלאות תקיפות הדיבור במה שתיקנו לנו רבותינו זכרונם שמי שחלם לו חלום לא טוב, יציבנו באפי תלתא דלמולי חלמתה וחזית נמצא. שאף על פי שבאמת חלם לו חלום רע, אף על פי כן, על ידי שהמטיבים אומרים לו בפיהם חלמת תבע חזית, חלמת תבע חזית, כמה פעמים, בזה יש להם כוח שיהיה החלום באמת טוב ולהפוך ברע לטוב. בזה רואים כמה גדול כוחו של הדיבור הקדוש שמנצח כל המלחמות. ועוד אלוקיי מילים, מה שכתבתי בעניין זה בחסדו הגדול עליי. ומאהבתך ומאהבת ומעוות כל אנשי שלומנו שבקהילתכם אמרתי לא אמנע טוב להעתיק לכם מעט. הנוגע להתעוררות ולעצות, אולי תזכירו עצמכם היטב. ותשתדלו לקיים דבריו הקדושין זיכרונו לברכה, אשר חייכם לנצח. ומאליך תבין להראות האיגרת הזה לכל אנשי שלומנו החוסים בצילנו הקדוש צילי דממנותא. ובפרט לידידי לי יואבי באמת רבי שמשון יאיר. כי גם אליו שייכים הדברים האלה, אף על פי שלא שמע התחלתם בשבת נחמו, ולא בשום שבת, וגם לא בחול. מרחוק הוא אוהב אותי באמת, וגם אינו מונע ממני מתנת ידו הטובה. וגם זה טוב בוודאי. יברכו השם ויצליחו בכל אשר יפנה. אך אף על פי כן, אדרבה, זה בעצמו, אין יכול להתאפק מלהוכיחו דרכו על פניו, ותוכחת מגולה. מאהבה עצומה וחזקה שבלבי אליו, אהבה רבה ואהבת עולם. לא כך הוא המידה, ולא כך יפה לך, אחי חביבי, להתנהג עמנו, אשר נתגדלת בינינו. ואתה יודע אמת לאמיתו, להתחזק כל כך מלהתוועד עמנו על כל פנים שניים ושלושה פעמים בשנה. פעם באיזה שבת ופעם בכל. עם מי אפשר בשבת? והלא אתה חפצת, אין לך בנים. באמת אין בידי מפתח של בנים. אבל הוא אינו גם ביד השאר, ודי למבין. ואני חזק בדיבורי שדיברתי ממך כבר כמה פעמים ממה נפשך. אי אפשר להמשיך איזה חסד ייתן לך בנים? אם אפשר להמשיך איזה חסד ייתן לך בנים, בוודאי תוכל לפעול פה בעזרת השם נדבך יותר מבכל העולם כולו. ובוודאי אתה צריך לשקוד על דלתותי יום יום. אולי יהיה עת רצון באיזה פעם שתהיה נפקד בישועה ברחמים בזרע של קיימא, אמן. כן יעשה השם. ואם להפך חס ושלום ואי אפשר לפעול חס ושלום, שכן שאת, וכל שכן שאתה צריך לשקוד על דלתותינו, כדי שנוכל להזכירך בכל פעם תכליתך הנצחי. כי מה יהיה ממך? כי מי שאין לו בנים חס ושלום, בוודאי אין לו שום תקווה לעולם הבא, כי אם על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים הרבה, ולעשות מצווה שתהיה זכות הרבים לנצח. אשר אצלי תהילה לקהל תמצא זכות הרבים לנצח הרבה. כאשר אתה יודע ומאמין בעצמך, ובפרט שבאמת אין שום ייאוש משום דבר שבעולם. כי יכול להיות שכבר נגזרה גזירה חזקה על האדם שלא יהיו לו בנים חס ושלום, ואף על פי כן על ידי ריבוי תפילות ומעשים טובים, ועל ידי ריבוי השקידה וכו', יעורר רחמיו יתברך להפוך מהפך אל הפך, שיזכה לבנים של קיימא. כמו שראינו בחוש כמה פעמים, כמו שכתוב היעתר יצחק להשם, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה. למה נמשלו תפילות צדיקים לאתר? אלא מה האתר? מהפך התבואה, כך תפילת צדיקים מהפכין מידת הדין למידת רחמים. ועבר עין, מעתה, אם אתה שומע לי, תכין ליבך להקשיב לאמרי הנאמרים באמת בשביל אהבתך לבד, בשביל תכליתך הנצחי האמת, שגם אהבתך אלינו מרחוק יקר ונעלה מאוד, בפרט נדבט ליבך הטוב. אחזק השם יתברך את לבבך ולהוסיף בכל פעם. ולדעתי הייתי מרוצה שירחם עליך השם יתברך בשביל זה לבד לפקדך תכף בזרעה של קיימה. אך מי יוכל להבין דרכי השם, שהוא יודע רזי עולם מתעלמות סטרי קול חי. אולי על ידי ריבוי השקידה שהיית שוקד אצלנו, היית יכול לפעול וכולי כנ"ל. דברי רבכם באמת המדבר מנקודה שבלב ומצפה לישועה בכל יום, נתן מברסלב. בעזרת השם ידבח, יום א' תבוא תקצב. אהובי בני שיחיה, קיבלתי מכתבך היום, והיה לי לנחת גדול, כי הייתי מצפה לזה, כי נפלאתי שבכל שבוע עבר לא ראיתי כל תמונה מכתב ידך. כעת החייתני בדבריך, בפרט מה שלמדת בבית הדואר וכו'. כי באלה חפצתי שתחטוף עיתים וימים לתורה ומעשים טובים, בכל מיני עצות ותחבולות שבעולם. וכעת כבר שכבתי לישון, על כן אין בפי מילה להרחיב הדיבור. בפרט כי בקרוב נתוועד יחד באומן אם ירצה השם. ויראה לכתוב לי מבני הנעורים שבקהילתכם אם כולם נכונים לנסוע ולבוא ליום הכסל לאומן. אז טוב להם. יותר מזה אין לחדש עתה דברי אביך המעתיר בעדכם, נתן מברסלב. <אז> מכתבים דשנת אלפים, תקצ"ג צדי צ"י ברוך השם אמור ליום ד', ערב יום כיפור אחר חצות לילה, תפ"ג, לפרת קטן. מלך בוכה וסולח יזכה לנו בקשת סלח נא ביום הכיפורים הקדוש והנורא הזה הבא אלינו לטובה, עד שנזכה לחנוכה טוב. לחנוכת בית המקדש ייבנה במהרה בימינו. ראינו כותם אוהרן תניאנה זין. ולעת עתה נזכה לחנך הבית מקדש מעט שאנו עוסקים בבניינו. שנזכה שיוגמר בשנה הזאת לטובה בשלמות, ולהתפלל בו בראש השנה הקדוש הסמוך מאוד מאוד, הבא עלינו לטובה. כי השנה פורחת מאוד מאוד, ובקרוב יגיע ראש השנה, שנה הבאה לטובה. מי ייתן שנזכה בשנה הזאת להמשיך עלינו קדושת ראש השנה העבר והבא, ונזכה לשפוך לבנו כמים נוכח פני ה' בכל יום. בפרט ביום הגדול והנורא הזה, הוא יום הכיפורים הקדוש הזה, הבא עלינו לטובה. ונזכה לחתימה טובה לנצח. מכתבך קיבלתי בתחילת הלילה הזאת, ובוודאי לא עלה על דעתי לכתוב לך עתה דברים אלה. אך מאת השם הייתה שנוסע מוסר כתב זה עתה בעת חיפזון כזה, אשר מלאכים יחפזון וכולי, מחמת הטרדה עתה לא רציתי לכתוב. אך נזכרתי אולי זה שייך לקבלת יום הכיפורים הקדוש הבא עלינו לטובה. ועתה אני רואה זאת בעיניי, כי הזמין לי השם מטבח להזכירך מעניין בקשת סלחנה כדי לזכות לחנוכה. ובוודאי כדאי וכדאי לכתוב לך עתה דבר נפלא ונורא כזה, שזכינו בחסדיו הנפלאים, שנתגלה בימינו סוד כמוס ונעלם ונסתר כזה, שכמה וכמה עולמות קדושים עליונים לא ידעו מזה, ובימינו בימינו נתגלה סוד חידוש כזה. ומלבד נעימות קדושת התגלות חדש כזה, הוא נצרך לנו מאוד מאוד, לכל אחד ואחד. בפרט עתה, בעת הזאת, בערב יום הכיפורים, שאנו צריכים לזכור זאת היטב, לבקש מהשם יתברך הרבה הרבה אסלחנה. עד שנזכה לחנוכה טוב להמשיך עלינו הערת בן ותלמיד. שנזכה כל אחד לידע בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא, בכל עת ורגע. כי השם איתו ועמו וקרוב אליו מאוד מאוד. כי מלוא כל הארץ כבודו. ויתר מזה תעיין או תזכור מעצמך מה שכתוב שם. ואם יש לך פנאי, טוב שתאמר סמוך ליום הכיפורים, או ביום הכיפורים בעצמו, התפילה של התורה הנוראה הזאת. והשם יתבעך אזהרנו שדיברנו הרבה מהתורה הזאת בשבת קודש שעבר בטפליק, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, שאנו יודעים מאוצרות סודות נשגבות כאלה, שכל דיבור ודיבור מחיה כל הנפשות שבעולם, אפילו הגרועים ביותר, שאין גריעות מהם. כמו שכתוב שם, הקיצו ורעננו שוכני עפיו וכולי. וכל מה שכתבת, שיחיית עצמך בתורה הקדושה, זמר אלוקי בעודי, שייך גם כן לזה, כאשר תבין בעצמך. מה נאמר, מה נדבר, מה נשיב להשם כל תגמולו יר עלינו, שיחיה אותנו בדורות הללו במטעמים קדושים כאלו, בשבעת משיבי טעם, שיכולים להחיות ולהשיב בהם כל הנפשות שבעולם, כל החולים והחלושים בכל יא מאוד. בני, החייתני בדבריך במה שכתבת, שהחיית עצמך בתורה הזאת. כך הוא המידה וכך יפה לך. ומה שכתבת מעניין צערך ובלבוליך, אין זה חדש אצלי. כי כבר אני יודע שבכל פעם עוברים על האדם דברים שנדמה לו שלא עברו עליו מעולם. ובאמת הוא כן, שבכל פעם מתחדש על האדם מניעות ובלבולים שונים. ומזה יוכל להבין, כי בוודאי מידה טובה מרובה. ובוודאי אם מתגבר על זה, המשיך על עצמו, על ידי זה די כהתחדשות לטובה, להתחדש בעבודתו. ואי אפשר להעריך עתה בזה, ועוד חזון למועד אם יוצא השם, לאחר יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. והכל כדאי לטרוח בערב יום הכיפורים, כדי שיצמח מזה לכתוב לך עתה מעניין אסלח נא וכו' הנאל. ואם נכפול ונאמר אשרנו, אלפים וריבי רבבות פעמים על זה לבד, לא יספיק. דברי אביך כותב עתה באור היום, ובעל בא החסד יסביאנו בבוקר חסדו, נוננה ונזמחה בכל ימינו, נתן מברסלב. צדיק א' ברוך השם יום ו' ערב שבת קודש, מחרת יום הכיפורים, שם השם, תקצג לפי קודשנו, מפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בערב יום כיפור אחר חצות, והגדלתי השמחה על אשר <coughs> אותך בדבריי, כי מעת השם הייתה לשלוח לך איגרת אז, ואחר כך נתעכב ולא נסע בבריש חתן, רב שמעון, כאשר אספר לך מוכת... מוסר כתב זה. ואמרתי בלבי מה זאת? אפשר צריכים לשלוח איגרת הזאת אחר יום הכיפורים. אחר כך, קודם תפילת שכרית, הודיעו לי בבהלה פתאום, שישלחו לתולצ'ין מהנגידים, וזירזתי עצמי לשלוח לך מתנה בזמנה. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. כעת אין פנאי כלל, כי עדיין אני מעוטף בטלית ותפילין דרבנו תם. רק תראה לחקור היטב אודות אתרוגים קרפירר, אם נמצאים הרבה אצלכם, ובאיזה מקח הם. ואם הם כשרים ויפים ומודרים, הכל תודיעני היום אם אפשר. ועל כל פנים ביום א' בבוקר. ואז הודיע לך איך להתנהג, כי הרב דפו כבר קנה אתרוג כשר ונאה קודם יום כיפורים, ועדיין לא ראיתי. ואיני יודע מה לכתוב לך, עד שאראה אותו ואדבר עם הרע מזה. לעת עתה מאליך תבין לחקור היטב בזה, למען תדע מה לכתוב לי, ואז אשיבך אם ירצה השם. ומעתה תגיל ותסיס בישועת השם אשר הפליך שדו עמנו, אשר <coughs> לא הייתה כזאת מימי קדם. מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו שיזכו אנשים כאלה, בדורות האלה. לידה מנפלאות נוראות כאלה, שהן סודות נוראות עמוקות מאוד מאוד. נמשכים עם מקור עליון, נורא וקדוש מאוד, והם נעימים ומתוקים מאוד לאוזן, שומר... לאוזן שומרות, לאוזן מילין תבחן באמת. ועל כל אלה מחאים ומשיבים ומגביהים ומרימים את כל החולים וכולי, כל הנפשות שבעולם, כל מי שירצה להטות אוזנו עליהם באמת, להמיתו ובתמימות. מה נאמר, מה נדבר, חזק בני וחזק, הפוך דבריו הקדושים והנוראים מאוד, הפוך בהם והפוך בהם. ושיב ובלה בהם, ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם. כי כלולים מכל התורה כולה שבכתב ובעל פה. ואם אתם צריכים להתחזק, לפרש שיחתו בכל יום, ולצעוק הרבה ולהתחנן הרבה להשם מטבח. כאשר יודע כל אחד מגאה לבבו ומכאובה ומקבר ומה שעובר עליו בכל עת, בכל יום, בכל שעה, אך ביותר ויותר צריכים להתחזק בשמחה וחדווה, להפוך כל מיני יגון ואנחה לשמחה. שכל מה שרוצין להחלישו ולהשליחו, חס ושלום, על ידי ריבוי קלקוליו, צריך להפוך הכל ולשמחה, כי הלא אף על פי איני מתנגד על האמת, על הנחל נובע מכור חוכמה. וגם אני יודע מדבריו ונפלאותיו דברים קדושים הרבה, שעל כל דיבור ודיבור צריכין לומר, אלמלא אלה אתנה לעלמא אלה למשמדה, די. ואדרבה, כל מה שאני יודע מגרירותי יותר, גדלה וסגבה השמחה ביותר ביותר, שגרוע כזה ידע מקדושה כזו, מנעימות כזה, מנפלאות כאלה, כי לא דבר ריק הוא מה שהשם יתבהח הפלי עמנו בדורות אלה. ובזה אני רואה חסדו וישועתו גם עלי בעוצם פחיתותי. מאחר שעדיין אני זוכר, שהצירוף חנוכה מרומז בפסוק סלחנה, ושרבי אליעזר רבי יהושע מבחינת בן ותלמיד, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה? כי היה יכול להיות לפי גריעותי, שגם אני הייתי חס ושלום הולך לקרוע ולבזות, זה הספר הקדוש. ועתה אני עוסק ללומדו ולדע מן העימות כזאת, המחיה גם אותי בכל מקום אשר אני שם. מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? בדרך זה יכולין להחיות את עצמו ולשמח את עצמו בכל עת, אפילו אם יעבור עליו מה חס ושלום. גם צריכין לחזק את עצמו ולשמח את עצמו על ידי מילי דשטוטה. וכבר אמרתי שצריכים לרקד בכל יום, ובוודאי שמעת זאת. ועתה חזרתי ודיברתי בזה. כי לפי עוצם הייסורים והבלבולים העוברים על כל אחד עתה, אין עצה כי אם לשמח את עצמו בכל הנ"ל, ולרקד בכל יום בעובדה או במילולה, לדבר עם חבריו מזה, או על כל פנים במחשבה. ובכל זאת רק שמחה, בפרט עתה שנמשכים חסדים גדולים. והימים ממשמישים ובאים זמן שמחתנו נגילה ונשמחה בישועתו אמן. נתן מברסלב. ותהיה מראה אלו היגרות לאנשי שלומנו החפצים באמת, ותחזור ותצניעם אצלך, כי הם דברים יקרים וצריכים לשומרם, כי יהיו נצרכים בעזרת השם יתווך להכיות נפשות רבות בחסדו הגדול יתבח. צדיק ב. ברוך השם יום א', לך לך, לך ת׳ג. שלום לאהובי, בני חביבי, מורנו אבי צרכה, שיחיה. נכתבך <אכתבך> קיבלתי בזאת השעה גם הטלית קטן הישן. והיה לי לנחת גדול בשומעים מעסק תואתך. מי ייתן לחזק השם את לבבך שתקבע עצמך על התורה ועל העבודה הזו תפילה, כי זה כל האדם. וחוץ מזה, גרוע מעבל. ואין לשון בעולם לכנות בו אבל העולם הפורח ורץ ושט יותר מצל עובר. ואף על פי כן יכולים לחטוף בו סגולות יקרות כאלה, נעימות כזה, נעימות נצח, שיכולים לזכות על ידי זה לנעימות בימינו נצח. וזאת תזכור מה שדיברנו בסמוך מפסוק "לרגעים תבחננו", כי כן הוא האמת, שאדם נבחן בניסיונות בכל רגע, ואין רגע דומה לחברתה. על כן בכל רגע יכולים לזכות הרבה ולחטוף טוב, טוב הרבה ולברוח מרע הרבה המתגבר ומתעורר בכל רגע. כי אנשים כערככם המלחמה היא בכל עת ורגע ממש. ובפרט בעניין ההשלכה והנפילות רחמנא ליצלן שרוצה להשליך ולהפיל את האדם בכל עת. וצריכים התחזקות הרבה והתעוררות הרבה בכל עת ובכל שעה ולפעמים בכל רגע. ותדע נאמנה שבכל רגע נתחדשים חידושים הרבה בעולם, כי השם נדבך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, היינו בכל היום כולו, כי אין שעה דומה לחברתה ואין רגע דומה לחברתה, כאשר מועתק אצלי מכתבי ארי זיכרונו לברכה. וזכור אל תשכח בכל עת את החסדים הנפלאים שעשה עמנו בעל הרחמים, שיש לנו תורות כאלה ותפילות כאלה אשר לא היה מעולם. בהם עולם נושה. יתר מזה אין להעריך ודי בזה כעת. דברי אביך מצפה תמיד לשמוע טוב אמיתי מאתכם ומאתיר בעדכם נתן מברסלב. שלום לכל אנשי שלומנו בעבר אבא חזקו ואמצו אחי ורעי. ושימו לברכם לכל הדברים הנאמרים פה ואשר דיברנו כבר במכתב ובעל פה. כי לא דבר ריקו מכם כי הוכניכם לנצח. אל תשכח לדבר עם רבי ח' רו רוי יאיר נמלכתי לשלוח לו מכתב הרצוף. ואם תבין שראוי למסרו לו, כרצונך הטוב תעשה. והשם הטוב יעשה, כי אין לי עמי להישען, כי אם עליו יתברך. צדיק ג' בעזרת השם יתברך יום א', וירא ת' צדיק ג', אהובי בני חביבי שיחיה. מכתבך קיבלתי בשעה זאת בעת שקראתי המכתבים שהגיע לנו בשעה זאת מקרימנצ'וג. מהצדקת מרת דדל דחייה, ומרבי מאיר לב ורבי, ורבי אברהם בר שיחיו. וכולם קוראים תיגר בקול גדול מאוד על שלא באתי על החתונה. וכותבים שהחתונה נתעכבה עד ראש חודש כסלו אם ירצה השם, ושהאחרח שאבוא לשם עם כמה מנצ'שט עומנו בלי שום תירוץ. וכעת יש כמה סברות בליבי שאסע אם ירצה השם על החתונה, ואכתוב לך בעזרת השם. כי מהסתם לא אסע בשבוע זאת, רק אחר שבת קודש אם ירצה השם. וטוב שתהיה פה על שבת קודש או אחר כך מיד, כי מי יודע איך תהיה הנחיצה שלי. כי אחר שבת אם ירצה השם, איני יודע בעצמי מתי אסע לשלום, אם ירצה השם. וכפי דעתי, לא אסע תכף אחר שבת אם ירצה השם, אך אף על כן, טוב שתהיה תכף אחר שבת הבאה עלינו לטובה, אם ירצה השם, או על שבת קודש כנ"ל. והשם הטוב יעשה. כי לעת עתה קשה בעיניי מאוד מאוד הנשיאה הזאת, השם יגמור בעדי לטובה. ארבעה זהובים קיבלתי וכבר הקדמתי וציוויתי לאומן שיבוא אליי לקחת תפילות לכורחם. השם יהיה בעזרנו לבלות ימינו באלו התפילות הנוראות אשר כמוהם לא היה בעולם. ואם עכשיו בדורות כאלו בעקבות משיחה, אשר נעשה עם כל אחד מה שנעשה, כאשר יודע כל אחד בנפשו נגד זה חמל עלינו השם יתברך והקדים רפואה למכה. מה ששלח לנו מקודם מושיע ורב האמת להצילנו על ידי התגלות חידושי תורתנו הקדושים, החדשים, הנפלאים, הנוראים וכו', שהם מעייני הישועה האמיתיים. וביותר על ידי אלו התפילות, אשר אי אפשר לבאר בכתב ובעל פה, עד היכן מגיעים טובות וחסדים של אלו התורות והתפילות והמעשיות והשיחות הקדושים וכו'. וכל קדושת ההשערה שהשאיר בזה העולם, ועל כולם גודל כוחו הקדוש, האיזוז והגיבור, העולה על הכל, אשר הבטיחנו והזהירנו לסמוך על כוחו הנורא. וברוך השם יש לנו על מי לסמוך, בעזרת השם נדבך. כבר ידעתם מה שדיברנו בשמו זכרונו לברכה. מה שאמר, אם אכם נעשה כך, מכל שכן וכל שכן, מה נעשה עם שאר אנשים החולקים מאיתנו? שאינם שוקדים כלל על תיקונם וכו'. והשם יתבח ירחם, השם יתבח ירחם ויחוס עלינו ועל עמו ישראל באחמנות האמיתי להוציא את ישראל מעוונות, אשר באמת אין נאה להם שום עוון כלל לפי אוחניותם וכו', וקשה עליהם לסבול מסויה זאת של עוון אך מנה אפילו יום אחד. השם יתברך ירחם, השם יתברך ירחם. יתר מזה אין פנאי להעריך כי דעתי אינה צלולה כלל מחמת ספקות הנסיעה שנתהווה עתה בשעה זאת. השם ידבח ידריכני בעמיתו וילמדני איך להתנהג באמת, כי אליו לבד תקוותי. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה, ואם יוצא השם ביום די, דארי לכתוב לך בעזרת השם ידבח, כפי אשר ישלח השם ידבח בדעתי אז לטובה באמת. הגרביים לא נגמרו עדיין, ובתי תכריע עוסקת עתה לגומרם, ובקרוב יגיעו לו עם רצי השם. נתן מברסלב. צד"ד ברוך השם יתברך יום ב' ואירע ת"ק צד"ג ברסלב. חיים וברכה ושלום וששון, ושמחה ישיגו כבוד אהובי, ידידי וחביבי, כנפשי ולבבי. הרבני הגביר המפורסם, מורנו הרב אייזיק נרו יאיר עם שלום זוגתו בת מלך פנימה, הצדק את היקרה מרת עדל, תחיה עם כל יוצאיך על עציהם היקרים. לכל אחד בייחוד שיחיו לאורך ימים אמן, כן יהי רצון. השם מטבח יודע שרציתי מאוד לנשוא, רק המניות שלי אין יכול לכתוב. וגם היום הנסיעה קשה עלי מאוד, כמו שהשם מטבח יודע את לבבי. וכמו שאני רואה צעקתכם, חושבני אולי זהו רצון השם שכן על כן בדעתי היום לנסוע עם רצי השם, אחר שבת הבאה אלינו לטובה, כדי שאגיע עם רצי השם על ראש חודש כסלו לקרימנצ'וק, בעזרת השם יטבח. והשם יטבח בהחמיו, יוליכני לשלום. רק רצוני שהחתונה תהיה בדיוק בראש חודש כסלו עם רצי השם לא יאוחר, כדי שאוכל לחזור לביתי לחנוכה עם רצי השם. והשם יגמור בעדי הכל לטובה כרצונו וכרצון רבנו הנורא זכר צדיק לברכה. עם הרב דפור עדיין לא דיברתי מהעניין, רק כפי הנשמע מרב שמחה לא יוכל לנסוע בגלל המשא ומתן שלו. יותר אין זמן להעריך כי הדואר תכף הולך, תהיו בריאים ושלמים. כי נפשכם ונפש אוהבכם באמת ומאתיר בעדכם, בפרט אם ירצה השם על ציון הקדוש בוודאי יהיו נזכרים לטובה. והשם יטבח שמע תפילותינו תמיד, נתן מברסלב. ושלום לידידי כנפשי, מחמד עינינו, הוותיק הנחמד, המופלג, מורנו הרב אברהם בר, שיחיה. רק לא הבנתי מה כוונתך, שלא כתבת שום דרישת שלום לזוגתך, תחיה, ולחמותך ולחמיך, שיחיו. זה לא יושר וכו'. ומבטחני שבוודאי תציית לדברי, כי כל אלו הקפדות האבל הבלים. והעיקר שתלך בדרכי זקנך הקדוש והנורא, או אדוננו מורנו ורבנו, זכר הצדיק וקדוש לברכה. שתתמיד בהתבודדות בכל יום בלימוד התורה הקדושה, ואל תשגיח על אלו הבלים כלל. כי הילדות והשחרות הבל. ועוד מעט יהיה לך ענייני קפדות כאלה עם בניך ומבנותיך שירבו לך, אם ירצה השם. כאשר הודעתי לעמך תחיה. זה כמה שנים שיהיה כך. החצתי שלא תקפיד על עניינים כאלה. כשיהיה לך מבניך ובנותיך שיחיו. מכל שכן אתה על עצמך לבד, אין לך פני לחשוב זאת כלל. רק לחשוב בתורה ותפילה ולשפוך שיחתך לפני השם מטבח בכל יום, מתי יגיעו מעשיך למעשי אבותיך וכו'. ויתר מזה, אין פני להעריך דברי אהובך באמת לנצח, המיעצך לטובתך נצחית נתן מברסלב. נפלאתי מאוד על שלא היה לי שום פריסת שלום מידידי רבי אפרים נויר, ואף על פי שעשה שלא כהוגן, אשיב לו כהוגן ואני פועס בשלומו באהבה רבה. ובשלום חותנו ידידי הרבני מורנו הרב שמואל לאור יאיר, עם כל יוצאיך על עציהם שיחיו. הרבי רבי אפרים זכור את בורך גם בתוך החנות, ואפילו בתוך הלבקי, בלשון רוסיה. והלו בעיניך כישנים דברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, שאמר שבכל לשונות הגויים יש אותיות התורה, כי תת בקטפי שתיים וכולי, ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו ידבך. כי בוודאי לא באת למידה זו שתשב בחנות כל היום, כי אם כדי שתזכור זאת היטב בכל יום. כי גם כי איש גס, אינו יודע מזה כלום, בוודאי אינו חושב זאת. ויושבי אוהל בית המדרש כל היום, אינם צריכים לזה כל כך באופן הזה. ומאחר שאתה ברוך השם מיושבי בית המדרש של אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, ואתה מוכרח לצאת לחוץ בכל יום, על כל פנים תקיים סמך זבולון בצאתך. ולרקד בכל יום במחשבה ובמעשה, על ידי שתזכור בדברים הנ"ל, כאלה וכאלה וכו' וכו'. ואז תובך לנצח, דברי ארוחה באמת נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו בעבר הבא, וחמתן עזיזה, ובפרט לזה הקודש של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. לכל אחד ואחד בייחוד שיחיו. השם ידבח יאיר עיניהם שיזכו לדם מי הוא זקנם הקדוש זכר צדיק לברכה